بعدهما فهذا إنما يكون على أربع أثاني الأول أن يتنازع في الفاعلية والفاقات نحو ذربني وأكرمني في ذلك الثاني أن يتنازع في المفعولية فقط نحو ذربت وأكرمت في دا تناظ علم فعل عام اعلاني راي زا اضافه له حرف دا اضافه په ساده کې راځي دا اضافه په ساده کې راځي موږ وایو دا اسم ماضی باندې داخلي او اضافه شي باندې داخلي او کله کله دا پرتاب دا مازیه کو معنا د څاڅراړې دا په معنا د څاڅراړې او زه تا څخه باندې دا څرګنده نه نه تا نه زها دا په ویل مازی باندې دا څرګنده علاقه دا و چې تناز زاید هم په پند ها په دې ګوري ګوري داواز دا غږ کتاب او ولرې او پېټه دا پېټه دا کومه څه وره مازی دا مودارې مازی دا مازی کې مازی ته کومه مداره و ا ها مازی کې کومه مازیه مدرسه کې دته و او اوله څه باندې مازیه مدرسه ده مازدی پاول اصیغه بانده، ده مازدی پاول اصیغه که دری حرکه او مجرد و نوی کازیات او مجید و نوی کنگوز را کرا تا بودی مبالغات و شروره نو دا مزیدی چه ده؟ مزید مجرد خنگا پیزانی او در تب چهو بی مازدی که سوی نوی که ده؟ تانا اصلابو جردونا که مجیدونا مجیدونا مجیدونا تاتوز پیزندر مجیدونا دریر مجیدو بیا مجیدو که ده کم باب باب تفاعل علامو پا دی که سیره یو اول که تار دا او دفا ندو تا سیره اغلی دی بیا افتر خان که دا تیشه واقی دی مادا دی که دا مادا نظام افتقسام کی داشتی شوافی صحیح واقعی بیعتا دو انا دا قدولت دو انا سمانا از ظاہر راجع از دین پاید بھی سرچی شہر آگا ہے از دین پاید بھی سرچی شہر ہے فیعلان دین پاید بھی سرچی شہر ہے دین څومو دې پایو کومار په څنډه نه پہلانی ته خونډونه وکړه دا غوښته علي کومه دي کوم دا واحد د تسنیډه کډمره څنګه یې دا موارد ته دا مونږینه مواردو دا مونږینه دا ځوانان دا مونږ چې دا فاتحین ذا الفعل هو مروبا في خط من طول مطنع زهال فعلان تنفقیشه واقعی جی فعلو مخاملان مخاملان. فعلو فعلو فعلی نیز زکیتی من زکیتر لگا ازا تنع زهال فعلان اپنو تلیده جیلانی من دوارا جوی مخاملان جایی مخاملان مخاملان را فعلو مرحل داندال فیلانو کی اسمن زاهرین باده همان دا تنازال فیلانو کی اسمن زاهرین باده همان کسیرائی وعده نا پی اسمن زاهرین تقریب پیش شیوانو کی دین چون موسوس پی اسمن زاهرین دا ایسمن موسوس تو زاهرین مچه ادنی؟ دیفت یا موسوس دا په مطلب ته دا چې دا په لور دا ته په مو طالب نو مطلب دا چې 430 د اجازه موجود وخت په بینډ دا موجود څه تمراتې او د شرکت له استاو د مسند نوستدارو مجوره کیداو چې چېرې د او که د خبرت موقام کې راځي یا د خپل موقام کې راځي د چلي په موقام کې راځي او د هر کو موقام کې راځي دا و کیږي نو د ککارده نو د متعلق ده او د متعلق ورس او د دې متعلق بچي شې راوځي بیا عام طور د دې متعلق چې د افاق عامو نه افال عام څه معنی افال خاص معنی نو دغه کنا د متعلق نه معنی متعلق کله افال عامونه کله د افال افال عام دا معنی څه هغه افال کوم متعلق کی هغه عام طور په دغه موضوع کې نه داناز افتی ته خاطر الحمدلله کیجره دلیل لازم مدير مطابق تصاح پر مطابق اپال عامو کو مطابق دا اپال عامه کیره کو دې سټیته سټیته من مونه چار کلمه موضوعنا متعلق تر ثابتونه پوری د看法ي عمل افعال عمل دمر شهر د اکثر وقته کې د کار خلک راوړي مونه چار موضوع دا ځکه چې له مو سفر په پور सुद्धा کائنات چې څرړه کا دغه یو 18 تر اوږد دی کنه چاغه دغه موخه موثقین او د موجودو او د هرڅې دی نه علاوه دا موخه مناسب او پیدا وړه مثال په توګه باندې قرآنه تو بسم الله دا بسم الله دی او دغه په توګه دا چاره کوي څنګه د تو شین غدانو مطالعه کوي صاحب څنګه نو مطالعه کوي نو دا چی څونه مطالعه کوي اقرو یا اشربوا ضغط القلم مطالق اوپر بسم الله ہوا یہ دا شروع کوم په نام دا اجازه تر موږ دا قلم مطالق ذکر متکرر مطالق تچا پوری اقرو وګوري او دا اشربو کې مطالق کې خیال وکه اق پې کې او په دې اړه یَأْتِي دَاعَتُهُ تَصِفُ وَقَعَ بَعْدَ الْمَارِجِ يَدَ فِيلَمَهُ فَإِذَا فَارْتِشِيكَ يَلَكَ مَوْقُورُهُ يِوَاقِعَ وَقَعَ او رسطا اي تردا <متحدث> احساس شوارده حرکه تصفیر واقع شوارده ده تصفیر که در چاعته مرتبا در تناسوک ای اراده كل واحدی من <متحدث> الفعلین ان یعمل في ذالکتر وزی اسنگه تلکی که ای اراده اراده شوی در ایسان در فیده حرف در این ایسان و لایوان او دل دا سوی دغا اکیر شرحناشا تانا این کل کل پوستنه کلی دا esi اسم و دلد گا تل دل گهم و دل دلد دل ا تون بی re ماجرا لد و او دل نؤcile ماجTe را آتوه ما رango ماجه آتوه ما رango مو نماز دي کومه ته راځه واحد ذکرته مزید ان کوم زره ده نا مزید نن نه کوم بابا بابه په ان تاسو څنګه ده بابا په سر کې همزه ختيه راغله چې راغله همزه ختيه ده کوم بابا ا همزه زه څه ویو وځي له همزه همزه ختیر څه کوي چې په پیداکم څخه د پاتې کې یو کاغذ چې مراد دي کیږي دا نه تپي بیا دا اراګي دا خپل او خپل څه څه کوي کومه عمزه پښتنه لري کله چې پاپا کې کیږي ارا ده پاپا نو دا تاسو ته کیږي اځوپی یي خو ای واکې کی تاسو یې ای ارا ده قالوا ولقد يقول تقول ولقد يا متاريك ماقام يرتي شاكل حرکت يا متار ده خاطرك يا يا متاريك ماقام يرتي شاكل يقول تقول ولقد هذه الحركه اراد بها ترتيب وختي پتفا او تصارف راغدار تا طالب سره بده نشته و منصوب و مجرور مرصود دته دا راخه ورته اراد دا اراد افال یعلمون کيف تكون افال یعلمون فضل دینن برازیو فضل معروضه فضل معروض شامل دی واه تراب موکوت کیو او فضل مجور نایب پای طرف اوک موکوت کیو دی نذكر تذکلوا تا رفع تاثرنا ارا دوتر واحدن دایثو واحدون دیکھا واحدان دیکھا واحدان دیکھا واحدان دیکھا تاولی مجھوڑ دیکھا ایلاغ انلیہ واقعی دل دادا جرسا ورکا ہے حالی دل دل دلو حمی لذیب تامانے میں دوسکیت پرنے دیکھا عزمائی عمیلو کی کم کسومنے مضافت دیکھا تاہ عمل کئی؟ کھل مضفت تسیشے ورکای؟ جرور نمضافت کرم ازاقین دیکھا فائز منان فعلین دا مینه په لړی کې تر کې نداو مورا به کدا موخه مورا به مورا به مورا دا کو څه دي وړې موګو دا مين اوروبی عاملا 23 میں ہوا قسمت دا دغه تو څه څنګه وره اوروبی دا راو نړی چار کړه موږ دغه دا څا په مطالعه کې اي عامله په ذلکي دا اني څنګه کې ده دا موارب تصو موغدیده عامل دا که غیری عامل عامل دا عمل که مزقوط نظر مزقوط یعملو اخویتا دا سوه یا غرصاشاته دا یعملیشم دا, دا فید حرب دا خیل دا خیل که في دا کمسی غدا واحید مزکر غیتا دا موارب تا موغدیده مواربت تا سوشی کنه دا تور کسی دا موزاری عربیده راپا نڅد ته او دا مرکو د مونږ د تموندو په نوم انشاء الله مونږ شو دا او د مونږ شو امينه د دې چې موضوع یې په کوارټرز موندو دا جرګه چې دا سره موضوع دا بحث کوي یا موضوع یې څه سره پایله سره د مطابق نه ده پر ثابت د با ها زخی دفعه چیشه واکی شویده؟ مجداده ها زخی ترکیب چیشه واکی؟ مجداده اینما یکون در ترکیب چیشه نو دایی چیشه غاری شمو چیشه غاری؟ زمین کسی بستطر اگه چیشه گیگه؟ دا تکلیف څه ودی؟ علاجر مو څه دی؟ نو زما خبره ده نه؟ دا جره پرموذونو ته د متعلق خبر په لاله پروي. که کوم څه دیش او جملې 10 شرطي الاولا يتنازع في الصاعيه الاول تثبت شيوا فيتي لا يتنازع في دسويه يوه يتنازع في دهر د موارد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 أليم لا في الفعالية في تدكيك الشيء وكيفي جادة جادة جادة مجلومة يتناظر يتناظر يتناظر فائل سلام مطالبنا خبرك مطالب خبرك جملة جملة اسم الخبرية إذا تناظر الفعلان في اسم بعدهما أي أراد كل واحد من الفعلين أن يعمل في ذلك si Sani pandee